Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își întâmpină ascultătorii cu prilejul lecțiunii C081. Lecțiunile acestea sunt constituite dintr-un de cugetări și meditații, întocmite de prea credinciosul al lui Dumnezeu, preotul Nicuriță, asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos. La microfon este preotul Valeriu care în următoarele 30 de minute va aduce vestea cea bună a lui Dumnezeu sub forma meditațiilor asupra versetului 33. Începând cu versetul 33 al epistole epistolea lui Pavel scrisă Corinteni la capitolul 11, după ce mai întâi vom da citire unei istorisiri interesante palpitante cu privire la felul în care un medic s-a întors la Dumnezeu. Citeam undeva că un om rănit, grav, a fost adus la spital. Doctorul s-a plecat spre el și, pe de o parte, a fost izbit de gravitatea lui, dar, pe de altă parte, de lumina și pacea care îi lumina fața. Ce credeți despre starea mea?" a întrebat rănitul. Spuneți-mi drept, domnule doctor, căci eu nu mă tem de moarte. Sunt pregătit de plecare și știu că mă duc la Isus." Surprins și chiar jenat de aceste cuvinte, medicul care făcea caz de necredință a răspuns cu răceală. Dragul meu, mai ai doar trei ore de trăit. Atunci rănitul a spus medicului, vă rog mult, trimiteți pe cineva la proprietăreasea mea să-mi aducă de acolo cartea. Ce carte? a întrebat medicul. Domnul doctor, să spune numai atât că eu cer cartea și gazda mea știe despre ce e vorba. Medicul s-a arătat binevoitor și a trimis numai decât să i se aducă rănitului cartea de la proprietarea sa acestuia, iar el își-a făcut mai departe vizitele obișnuite pe la bolnavi. Însă nu putea să alunge nici de cum din minte cuvintele auzite de la rănit, știu că mă duc la Isus, sunt gata. După câteva vreme s-a întors la camera rănitului pe care l-a găsit mort. i s-a adus carnetul cerut? a întrebat doctorul. Da, domnule doctor, din fericire i s-a adus, dar n-a fost un carnet, ci o Biblie. Atunci doctorul n-a putut să mai reziste și a luat Biblia, a deschis-o și a citit. Când, ce credeți că se afla scris pe prima pagină, era numele său, apoi numele mamei sale, precum și un verset din scriptură scris chiar de mâna lui. Medicul simțea că își pierde puterile, era chiar propria lui Biblie. S-a grăbit să se închidă în cabinetul său și într-o clipă i-au venit în minte toate lucrurile tot trecutul lui. O mamă temătoare de Dumnezeu, Biblia lui pe care o vânduse ca să cumpere băuturi alcoolice, în sfârșit o viață trăită în păcat și de străbălare. A îngenunchiat chiar în momentul acela în cabinetul lui și Dumnezeu a avut milă de sufletul său. A devenit un răscumpărat al lui Hristos și un înflăcărat vestitor al Evangheliei, deși pentru numai o parte din viață care mai rămăsese de acum înainte. Dragul meu ascultător care nu te-ai întors încă la Dumnezeu, aici am avut de-a face cu un caz fericit în care Dumnezeu a mai acordat o șansă medicului acestuia, dar vezi, poate dumneata nu ești medic, și poate că nu ți se va întâmpla la fel ca lui, nu vei avea ocazia pe care a avut-o acest medic să aibă de-a face cu un om pe patul morții și omul acesta să fie avut în mână Biblia pe care medicul o avusese în tinerețea lui, dar o vânduse pentru băuturi alcoolice. Nu știu dacă și Dumitale Dumnezeu îți va mai pregăti o altă șansă în afară de aceea pe care o auzi acum. De aceea, fă bine! Și ia aminte astăzi la glasul lui Dumnezeu care te cheamă prin istorisirea pățanii acelui om și pentru că ai avut ocazia să mai auzi despre Domnul Iisus Hristos, dar încă nu ți-ai predat viața lui, predă-ți-o acum. Fă ceea ce a făcut doctorul acesta, recunoaște că ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu prin aceea când n-ai ținut seamă de el și ți-ai trăit viața după bunul tău plac, Dă-o astăzi Domnului Dumnezeu primind pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor și Domn al vieții tale, după aceea Dumnezeu îți va dărui imediat Duhul Său cel Sfânt o putere cerească însă -și Dumnezeu în tine care te va ajuta ca de acum încolo să trăiești o viață nouă prin puterea Duhului Sfânt, o viață de copil al Lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim că și pe calea aceasta ne mai faci încă o chemare la Tine aceia care nu te-au primit pe tine prin primirea Domnului Hristos ca Mântuitor al lor, să se grăbească să facă lucrul acesta acum, iar noi care din mila ta te-am primit deja mai de mult, dar n-am umblat cu toată atenția care se cuvine pentru titlul de copii ai tăi, Convinge-ne, te rugăm, copleșește-ne și cercetează-ne, ajută-ne să ne trăim de acum încolo cu mai multă râvnă menirea de copii ai tăi, mărturisitori ai cuvântului tău, ai veștii tale cele bune, pentru slava ta, pentru mântuirea celor de lângă noi și pentru fericirea noastră veșnică. Amin. Ce She told sports șerul de pământ Nu uita, nu uita Azi e mântuirea ta L-a pus, pus Poate harul tău fi Haideți acum să ne îndreptăm către cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 33 al capitolului 11 al epistole epistolea lui Pavel către Corinteni, unde Duhul Sfânt al lui Dumnezeu se ocupă de problema cinei. Astfel, frații mei, spune cuvântul aici, când vă adunați ca să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Așa după cum cei care au ascultat deja mesajele precedente își aduc aminte, Cina, pe vremea aceea, se lua în cadrul unei mese și pentru că unii care erau mai bogați și aduceau mâncare multă și băutură și se grăbeau să mănânce înainte de a veni toți ceilalți, ba chiar ajunseseră până să se și îmbete, cuvântul Domnului îi sfătuiește aici pe Corinteni ca atunci când se adună să mănânce să se aștepte unii pe alții și să înceapă cu un moment solemn toți deodată. Mare lucru este să te aștepți unul pe altul. Numai dragostea poate aștepta liniștită pe cei mai slabi sau pe cei mai întârziați. Dragostea nu deznădăjduiește când e vorba de mântuirea celor care se împotrivesc la început. Ea așteaptă răbdătoare și caută căile mai potrivite pentru apropiere. Dumnezeu a așteptat ani și ani ca să ne întoarcem la el și, cu toate împotrivirile noastre la chemările lui duioase, n-a obosit încă așteptând, iar așteptarea n-a fost zadarnică. Ne așteaptă și astăzi, plin de dragoste răbdătoare, ca să trăim practic un adevăr pe care, teoretic, îl știm foarte bine, dar, vai, întârziem. N-am citit noi chiar și istorisirea sirea medicului acestuia, L-a așteptat Dumnezeu o viață întreagă, dar să luăm aminte, așa cum am spus, amintesc și acum. Asta nu este garanția că dacă dumneata, dragul meu, care nu te-ai pocăit, amânti și de data aceasta, nu este garanția că mai ai încă o altă șansă. Cuvântul lui Dumnezeu spune acum, cine de vestea Domnului acum, să se grebească, să o primească, clipa următoare nu este a noastră. Așadar că în timp ce spunem că Dumnezeu așteaptă plin de răbdare, trebuie neapărat să adăugăm și aceea că răbdarea lui Dumnezeu are totuși o limită și pentru că nu știm care este limita pe care a fixat-o Dumnezeu fiecăruia dintre noi, cel mai înțelept lucru este ca fiecare să primească acum mântuirea dacă n-a primit-o, iar noi care am primit-o să primim cercetarea Domnului acum cu privire la felul nostru de umblare și să ne îndreptăm mersul nostru potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Să învățăm zilnic să ne așteptăm unii pe alții în dragoste neprefăcută. Cum Dumnezeu ne așteaptă pe noi, este rândul nostru și noi să așteptăm pe alții, să fim răbdători și să așteptăm până când Dumnezeu lucrează în inimile noastre. Spre exemplu, părinții să-și aștepte copiii. Părinții și-au învățat copiii când erau mici, acasă, cum trebuie să trăiască, dar când s-au făcut mari copiii, au uitat, așa cum și noi am uitat la timpul nostru și umblă acum după bunul lor plac. Nu-i așa? Noi ca părinți tare ne întristăm și ne amărâm și tare ne vine să-i certăm și să vorbim cu ei? Nu, nu, nu așa. Să-i așteptăm. Îi așteptăm și noi pe copiii noștri să-i trezească Dumnezeu, cum ne aștepta și pe noi Dumnezeu să ne trezească. La fel și în adunare, când avem de-a face cu credincioși lumești, care ne rănesc chiar, care produc multă tulburare, să arătăm dragoste și așteptare față de ei, mijlocind pentru ei înaintea lui Dumnezeu, dar purtându-ne cu dragoste cu ei, până când Dumnezeu le va vorbi și lor pe înțelesul lor. Dacă nu toți au ajuns la același nivel de cunoștință, să-i așteptăm. Dacă nu toți au ajuns să înțeleagă adevărata dragoste și smerenie, să așteptăm. Dacă n au ajuns toți la slobozenia pe care o dă adevărul pentru ca cei credințe să se apropie unul de altul, să-i așteptăm. Niciodată așteptarea în dragoste nu rămâne fără rod. Cei din Corint ar fi trebuit să se aștepte unii pe alții la cina Domnului lucru pe care nu l-au făcut și astfel s-au produs dezbinări. Unitatea trupului lui Hristos, a trupului mistic al lui Hristos, biserica, se vede și din faptul că cei credincioși se așteaptă unul pe altul în dragoste. Să ne așteptăm și noi unul pe altul așa cum s-a spus, să nu uităm acest mare adevăr, ca prin aceasta numele Domnului Iisus să fie vestit și frații noștri care sunt mai slabi și mai înceți să ajungă și ei la vremea lor la țintă. În versetul 34 din 1 Corinteni 11, Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu dă niște învățătări limpezi cu privire la aspectul acesta, spunându-le la Corinteni și în același timp și nouă. Dacă este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre o sândă. Celelalte lucruri, spune Pavel, le voi rândui când voi veni. Dragii mei, după cum s-a amintit și în alte meditații la versetele în legătură cu cina Domnului, primii creștini obișnuiau să ia cina în timpul în cadrul unor mese comune numite agape, mese de dragoste. La aceste mese fiecare își aducea pachetelul cu mâncare de acasă și atunci când toți credincioșii dintr-o localitate erau prezenți, cei mai bătrâni dintre ei făceau semn, sau unul dintre ei făcea semn că se poate începe masa prin rugăciune și mulțumire față de Dumnezeu. Dar fiindcă nu toți credincioșii erau la același nivel duhovnicesc, cei care erau mai puțin duhovnicești și mai nerăbdători începeau să mănânce înainte de începerea oficială a mesei. În felul acesta s-au evit neînțelegeri, s-au produs dezbinări și discuții care, în loc să întărească dragostea între frați, au slăbit-o. În condițiile acestea, cina Domnului nu mai era ceea ce trebuia să fie. În decursul timpului s-a văzut că unirea cinei Domnului cu agapele nu merge bine. Istoria bisericii spune că mesele de dragoste au fost până prin secolul al nouălea unite cu frângerea pâinii, după aceea au dispărut. Frumos a fost entuziasmul de la început când își vindeau averile și le puneau la picioarele apostolilor ca să le împartă ei cum trebuie, dar nici aceasta n-a durat cum n-au durat nici agapele unite cu Cina Domnului. Atunci au renunțat și au ascultat de îndemnul, dacă este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre o sândă. Orice adunare a copiilor lui Dumnezeu, din care nu este un câștig duhovnicesc, este spre o sândă. Câștig sau pagubă, iată două stări prin care trec credincioșii, fie când sunt singuri, fie când sunt adunați. Stare de mijloc nu există. Dacă rămânem în Domnul Iisus Hristos și în cuvântul Lui cu ascultare și rugăciune, atunci nu vom păgubi niciodată, iar numele Domnului va fi totdeauna proslăvit. Celelalte lucruri, spune Pavel, le voi rândui când voi veni. Cuvintele, când voi veni, arată că Sfântul Apostol Pavel nu avea un plan cunoscut mai dinainte. Nu știa când s-ar putea duce la Corint, dar pentru că avea într-adevăr această dorință, a amânat pe mai târziu cercetarea celorlalte probleme. Cu prilejul acesta ne-am apropiat de încheierea meditațiilor noastre asupra întii epistole a lui Pavel către Corinteni, capitolul 11. Ne apropiem acum de capitolul 12 al întii epistole a lui Pavel scrisă către Corinteni, din care vom începe meditațiile cu prilejul versetului 1. Iubiți ascultători, plecând de la baza care fusese pusă, Apostolul Pavel, de altfel cuvântului Dumnezeu, începe acum teme noi ale cuvântului, ale umblării noastre, care cer să fie tratate separat. Prima parte a epistolei, a epistole a lui Pavel către corinteni, a fost în întregime corectivă parte de îndreptare, ocupându-se de la produsă de starea firească a creștinilor, iar la sfârșit este constructivă, este de zidire. Sfântul Apostol Pavel se va ocupa de acum înainte de lucrurile duhovnicești. A vorbit destul despre slăbiciunile adunării și de acum încolo va sublinia ceva ce îi crește puterea. Domnul să dea lumina de care au nevoie cititorii și ascultătorii, în cazul acesta, ca din toate să aibă un folos duhovnicesc spre slava lui Dumnezeu și spre propășirea Evangheliei pe pământ. Citim acum versetul 1 din 1 Corinteni, capitolul 12, care astfel grăsuiește. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Ca fiu al luminii, urmașul Domnului Hristos trebuie să cunoască și planul lui Dumnezeu, să cunoască și urzelile diavolului care vrea să zădărnicească acest plan. Urmașul lui Dumnezeu trebuie să cunoască și adevărul care dă viață, dar și minciuna care duce la moarte și de care trebuie să se ferească. Urmașul lui Dumnezeu trebuie să cunoască și darurile duhovniceștia ale lui Dumnezeu, prin care poate lucra pe ogorul Evangheliei, dar să cunoască și imitațiile diavolului de care trebuie de asemenea să se păzească. Cunoașterea este lumină, necunoașterea este întuneric. Dumnezeu vrea să cunoaștem ceea ce ne dă pentru ca să-L putem primi și să-I putem mulțumi Lui și pentru ca să fim plini de nădejde că nu suntem singuri în lucrarea Lui, ci El se îngrijește de aproape de noi ca să nu ducem lipsă de nimic. În ceea ce privește darurile duhovnicești fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Trebuie să cunoaștem în primul rând că darurile sunt daruri. Și că ele sunt ale lui Dumnezeu și că Dumnezeu le dă cui voiește în vederea împlinirii lucrării lui pe pământ. Ele sunt date în dar, fără vreo silință din partea omului. Nimeni nu poate să vârși fapte bune ca în felul acesta să merite darurile lui Dumnezeu. Darul, plin definiție, este ceva care n-are de a face nimic cu o recunoștință din partea celui care îl primește. Dumnezeu dă daruri tuturor copiilor săi pentru ca să-i facă destoinici în lucrarea lui. Darurile pot fi temporare sau permanente, ele nu sunt un semn că ai primit Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt se primește în clipa când cineva crede cu adevărat în Domnul Isus și prin credință devine un copil al lui Dumnezeu. Un nou născut al lui Dumnezeu poate să nu aibă daruri, dar el este al lui Dumnezeu și are Duhul Sfânt, cum limpede se vede la Galateni 3 cu 26, la Romani 8 cu 9, la Efeseni 1 cu 13 și în alte multe locuri. Pe măsura creșterii lui, Dumnezeu îi dă și daruri. Un copil nu ar fi în stare să folosească darurile în vederea unui adevărat folos în lucrarea cea sfântă. Și în privința aceasta trebuie să ajungem la o cunoaștere adevărată. Așadar, cuvântul ne spune aici, în ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Într-o altă traducere, în loc de darurile duhovnicești, scrie cele duhovnicești. Corintenii, pentru că erau creștini firești, de aceea trăiau în dezbinări și pentru ca să ajungă la unitate aveau nevoie de cele duhovnicești. Numai ceea ce este duhovnicesc se unește cu ceea ce este duhovnicesc și mai ales cu Dumnezeu care este Duh. Cele duhovnicești sunt antidotul lucrărilor cărnii, lucrărilor celor firești. La începutul epistolei, Pavel zice Credincios este Dumnezeu care va chemat la părtășia cu Fiul său, Isus Hristos, Domnul nostru. Aceasta am citit noi la capitolul 1 al acestei epistole a lui Pavel către Corinteni, la versetul 9. Se ajunge la această părtășie numai prin cele duhovnicești. Dar acestea trebuie să fie cunoscute și se poate ajunge la cunoaștere numai prin Domnul Isus Hristos, prin trăirea vieții Lui, prin umblarea sub călăuzirea Duhului Său cel Sfânt, clipă de clipă. La versetul 2 din 1 Corinten 12 citim Când erați păgâni știți că vă duceați la idolicei mulți după cum erați călăuzit este de trebuință să ne cunoaștem bine trecutul frații mei, să știm cine am fost, ca să ne dăm seama de ceea ce suntem în prezent și astfel să trăim la înălțimea acestei stări. În trecut eram păgâni, morți în păcat și într-o religie falsă. Acum, prin harul lui Dumnezeu, facem parte din Domnul Israel, suntem înviați, ne bucurăm de lumina adevărului și aducem Dumnezeului celui viu și adevărat o închinare plăcută și sfântă. Este așa în viața noastră? Putem noi să facem deosebire între trecut și prezent? Viața oricărui creștin adevărat are un trecut întunecos, un prezent luminos. Și un viitor slăvit. Din cele spuse de Pavel despre creștinii din Corint, putem lua învățătură noi, urmaș domnului Iisus de astăzi, pentru ca să avem un mers drept pe calea cea nouă a Evangheliei sfinte. Să fim conștienți de ceea ce am fost ca să putem trăi într-un chip vrednic starea fericită la care ne-a adus acum Dumnezeu prin Harul Lui și astfel să-i mulțumim necurmat și să-L slujim cu râvnă și însfințenie până la moarte. Va zice cineva că n-a fost păgân niciodată, așa cum au fost corintenii, și deci nu este potrivită asemănarea cu ei. N-a fost păgân, poate, dar a fost mort în păcat și vrăjmaș lui Dumnezeu. Oare nu-i tot același lucru? Și apoi să știm bine că dintr-un pom altoit nu va răsări un alt pom altoit, ci unul sălbatic. Dintr-un creștin adevărat, nu se naște un creștin adevărat, ci un necreștin care are nevoie să se întoarcă la Dumnezeu personal și să-l primească pe Domnul Isus ca mântuitor. Abia din clipa aceasta devine el creștin. Tertulian spunea, Creștinii nu se nasc din părinți, ci se fac. E bine să știm lucrul acesta ca să ne putem cerceta și astfel să ne putem îndrepta atât în concepții cât și în trăire. La versetul următor, la versetul 3 din 1 Corinteni 12, citim. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. A zice cu vorba și a zice cu viața. Iată două feluri de a zice. Dumnezeu se uită nu atât la ce zici cu vorba, ci la ceea ce zici cu viața. Numai cine zice cu viața, Isus este Domnul, zice cu adevărat prin Duhul Sfânt. Banii de hârtie, fără acoperire în aur în bancă, nu au nicio valoare. Așa și vorbele mari, dacă n-au acoperire în fapte sfinte, nu au nicio putere. Aurul trăirii de valoare vorbelor noastre... Despre Domnul Isus se spune că vorbea ca unul care avea putere, nu cum vorbeau cărturarii și farisei, Găsim asta scris la Ioan 7 cu 46. Să fim atenți la cuvintele pe care le spunem, ca nu cumva să fie numai vorbe goale. Cine are o trăire frumoasă, nu poate spune cuvinte urâte. Cine însă nu are o trăire adevărată, poate spune cuvinte mari, dar fără putere. Și diavolul spune cuvinte mari, dar numai ca să-și acopere adevărata lui față. Aurul n-are nevoie să se ascundă polăindu-se cu aramă sau cu fier. Arama însă se ascunde polăindu-se cu aur. Sfințenia nu îmbracă niciodată haina păcatului ca să-și facă lucrarea. Păcatul însă îmbracă haina sfințeniei ca să-și atingă scopul. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Isus să fie anatema și nimeni nu poate zice Isus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Cuvântul anatema înseamnă blestemat, dat spre nimicire, lepădat. Mai are însă și înțelesul de dat afară, excomunicat din adunarea lui Dumnezeu. Isus este Domnul înseamnă Isus este stăpânul. Nimeni nu poate să spună cu adevărat că Isus este stăpânul dacă viața lui nu este stăpânită în toate privințele de Isus. Cine are ca stăpân pe Domnul Isus, acela poate să spună și cu vorba Isus este stăpânul, adică Domnul. Vorba lui este adevărată, este rostită prin Duhul Sfânt, Duhul Adevărului. Mulți spun, Doamne, Doamne, și fac chiar minuni, fără Duhul Sfânt cum găsim la Matei 7,21. Domnul Isus însă le va spune în ziua judecății, niciodată nu v-am cunoscut, adică nu v-am cunoscut ca fiind ai mei, ca unii peste care am fost eu stăpân. Și Iuda a scos drac a făcut minuni, cum vedem la Marcu 6,7, dar nu era stăpânit duhovnicește de către Domnul Isus. Numai cine s-a predat cu adevărat Domnului prin credință, devenind proprietatea Lui, poate să spună, Isus, este Domnul meu. Adevărata stare plăcută lui Dumnezeu a unui creștin este atunci când El sfințește pe Isus ca Domn în inima Lui, după cum găsim scris la 1 Petru 3 cu 15. Numai când părăsești cu adevărat păcatul și voia ta, abia atunci Isus, este Domnul tău. În te mai stăpânește păcatul, Domnul Isus nu poate să-ți fie stăpân. De cine asculți, acela este stăpân. Domnul Isus nu recunoaște ca ai săi pe oamenii care mărturisesc doar cu gura, dar nu trăiesc o viață de ascultare față de el. Iubiți ascultători, mulțumim Domnului Dumnezeu și pentru îndemnurile care ne le-a dat cu prilejul lecțiunii de astăzi. Anunțăm aici încheierea lecțiunii C081 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia lumina Vieții. Domnul Dumnezeu să binecuvânteze ascultarea acestor gânduri, să facă din toți cei care nu sunt încă copii ai Lui, iar noi care suntem să umblăm de numere și de chemarea de copii ai Lui Dumnezeu pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin. So